Залізна брама з чорними зорями виглядала сиропливо, пустка й занепад панували навколо. Хоча під самою брамою чітко проступали свіжі сліди автівок, павутина вислав повітрі, скріплюючи його. Було тихо й порожньо. Повітря пригрівалося повільно, мов помешкання, в якому не живуть, справа йшла до осени. За самою брамою відчувалася чиясь присутність, мов хтось стояв там і сторожко визирав крізь амбразури. Травмований посигнали. Проте марно. Жодного руху за чорними воротьми. Жодного голосу з поза фортечних ровів. Шури дістав мобільний. «Алло?» – Почулося у слухавці глухо й недовірливо. Відчиняй, давай, відповів травмований замість привітання. Він був якийсь тихий. Загалом не лише сьогодні, а останнього тижня. Куди й поділася його постійна запеклість? Можливо, старіший бомбардир, подумав я, ось і тут. Замість наїхати на переляканого Ернеста, сидів і терпеливо чекав, доки той відчинить браму, доки впізнає нас, доки пустить. Ернст, схоже, теж затих. Замоскувався і загалом перейшов на зимову форму одягу. Мав на собі якусь коротку обрізану шинель, а під нею червоно розтягнуту футболку. Зути був у високій військовій черевики, в руках тримав саперну лопатку. Кишені важко відтягувались з чимось вибухи небезпечним, можливо, справді гранатами. Побачивши мене, втішився. Сказав, дуже добре, що я тут, що має мені багато чого розповісти, що провів надзвичайно цікаву експедицію. Мені, запевнив, як історику, буде цікаво. І ще багато чого збирався виволити на мене. Але тут Шура його обірвав, заявивши, що чути нічого не хоче про жодні фашистські танки і про фашизм загалом, і попросив нас заткнутися. Ми зупинилися посеред подвір'я, на потрісканому асфальті крізь який ціло літо шалено рвалася трава, аби тепер завмерти в очікуванні холодів. Травмований сидів на капоті свого легковика. Ми стояли коло нього. Збоку все це, мабуть, виглядало як приємна несподівана зустріч. Усе як у старі добрі часи. Вони мали ось-ось з'явитися. Шур уважно прислухався до траси, попросив Ернеста заховати лопатку, не ганьбитися перед людьми і загалом сказав нам мовчати і не заважати йому. Мовляв, говорити буде він. Наша справа, в разі чого, закидати їх гранатами. Я не відразу зрозумів, що це жарт. Приїхали вони за півгодини. Я відразу помітив, як напружився Ернст. Як сторожко примов кшура. Зрозуміло було, що ніхто не знав, чого від них чекати. І за чим вони сюди припхалися. Спочатку під'їхав знайомий мені джип. Я пригледівся. Сподіваючись побачити за кермом колю, але там сидів якийсь мужик років 50, коротко стрижений. Ясна річ, що коротко стрижений, на теплій шкірінці із важким поглядом. Задні дверця та джипа причинилися, звідти випив Ніколаяч. Був так само в шкірінці та чорній кепці, котра байливо покривала його бліду осінню голимоз. Побачивши мене, на мить завмер, мовби звіряючи внутрішню інформацію. Потім швидко опустив очі і метушливо кинувся до бехи що м'яко сунуло позаду. Похапливо відчинив дверцята, випускаючи назовні високого сивого чоловіка в довгому темному плащі з кейсом в руках. Застебнувши плащ на всі гудзики, доки Ніколаєч тримав кейси, притуливши його до живота, так, що здалеку видавалося, ніби тримає його зубами, як навчена вівчарка, сивий забрав кейса назад і твердо рушив у наш бік. Охорони з ним не було. Підійшовши, стримано привітались, рук не простягли. Ніколаїч той і взагалі відводив погляд, злодійкувата зиркаючи в мій бік. Бігав довкола сивого, кидав короткі репліки в бік Ернеста і травмованого. Загалом виглядав збентежно і невпевнено. Я зрозумів, що моя поява була для нього несподіванкою, що це його і збило з хвилі. Адже саме переді мною він тут вимахувався кілька місяців тому. Саме мою душу намагався купити під солідні відсотки. У моїх очах намагався вивишитись і утвердитись. І тут раптом така фігня. І доводиться вилизувати цього сивого, який, на відміну від Ніколаєча, справді виглядав упевнено і розважливо. І нікому нічого доводити не збирався. Прийшов за тим, що і так йому належало. Підійшов, твердо ступаючи розбитим асфальтом. Недбало поставив кейс на капот поруч із травмованим. Проте наткнувшись на холодний, сповнений ненависті погляд шури, кейс мовчки прибрав, сунувши його назад Ніколаєчу. Той таки завмер за спиною Сивого, час від часу визираючи і не слідкуючи за ходом ділових перемовин. Сивий заговорив перший. Швидко визначившись, що говорити потрібно таки не з у відрізній шанелі, а з поважним і похмурим травмованим, Сивий відразу відтер нас із Ернестом і сухо взявся за справу, показуючи всім своїм виглядом, що все насправді вже вирішено. І він із нами тут торгується скоріше для годитися. Бо, в принципі, говорити з нами йому западло. І ми би мали самі це зрозуміти. «Значить, що у нас?» Говорив він так, наче й не повернувся до давньої розмови. «Ось постанова. Ось рішення прокуратури. Ось витяг від комунальників. Усе це перебирав друг травмований, але навіть не зазирав документи, знаючи наперед, що там написано». «Машина підійде завтра. Ми допоможемо вам зібратись. Скажіть, коли вам зручно?» «Да не зручно нам!» – відповів йому на це травмований. «Не зручно! Не буде ніякої машини!» «Ну як не буде?» Намить розгубившись, Сивий заговорив з прихованою зловтіхою. «Буде. Я вже домовився». «З ким?» – холодно перепитав Шура. «З водієм?» – так само холодно відповів Сивий. «А з нами?» – поцікавився Шура. «Що з вами?» – зробив вигляд, ніби не розуміє його Сивий. «З нами ви домовились?» – Шура не приховував скепсису. «А хіба ні?» – Сивий теж заговорив скептично. «Ні», – запевнив його травмований. «З нами ніхто ні про що не домовлявся, так що машина може не приїжджати». «А як же витяг від комунальників?» «А ми клали на комунальників». Пояснив Шура. І на їхні витяги теж, розставив він акценти. Справді? дещо поплив сивий. Справді, знову запевнив його Шура. Саша. випхався з кейсом у зубах Ніколаяч, ну хулі ти демагогію розводиш? Рот закрий. Коротко наказав йому сивий і знову обернувся до травмованого. Послухайте, ви ж серйозна людина. Повинні розуміти. Якщо ви не пустите завтра нашу машину, ми піджинемо бульдозери. І тоді вам доведеться пакуватись самим. Ви це розумієте? У нас папери на руках. Послухайте. Шура заговорив тихо й довірливо. Ви ж теж серйозна людина. Ви самі все знаєте про ці документи. Це рейдерство. Яке рейдерство, Саша? Зойкнув за спини сивого Ніколаєч, ледь не випустивши із зубів кейса. Яке нахуй рейдерство? Сивий пропустив повз вуха з хлипи Николаїча, витримав паузу і з металевими нотками в голосі перепитав. Значить, ви відмовляєтесь звільнити територію? Без пантів. підтвердив Шури і зручніше вмостився на капоті. Ну, добре. Якось недобре промовив сивий і повернувся до Ніколаїча. Ніколаіч, зв'яжись із Марленом Владленовичем. Потрібно це вирішити. Але тут Ніколаяч раптом увесь обмяк, випустив кейса, поставив його перед собою на асфальт і потупив очі. Гей, повторив сивий. Ти мене чуєш? Чую, ледь видушив із себе на смерть переляканий, проте зв'язаний якоюсь страшною піонерською клятвою Ніколаіч. Ну так телефонуй, з притиском наказав йому сивий. Не буду, тихо відповів Ніколаяч, заливаючись потом. Не зрозумів. У кінець напружився Сивий, додаючи голосові вогню і металу. «Не можна!» – прошепотів Ніколаєч. «У нас односторонній зв'язок!» «Що?» – вибухнув нарешті Сивий. «У нас зв'язок, говорю, односторонній!» Поступово Ніколаєч опанував власний голос, говорячи більш твердо й упевнено, знаючи, вичевидь, що доки діє за інструкціями, проблем не буде. «Я не можу йому просто так дзвонити!» За всім цим учувався такий підтекст. Сам облажався, сам давай і розрулюй. І нехуй мене, зайвий раз, примушувати переживати моральний стрес, яким для Ніколаєча, поза сумнівом, була кожна розмова з цим їхнім Марленом Владленовичем. Ну і що робити? Сивий, схоже, не звик відступати, тому тиснув, на що міг. Він сьогодні дзвонитиме, зібравшись із думками, мовив Ніколаєч. О 12-й. Сивий різко смикнув рукою з годинником. «Це ж за 45 хвилин!» – сказав розгублено. «Зачекаємо?» – звернувся до травмованого, котрий раптом виявився господарем ситуації, від якого тут усе за великим рахунком і залежало. «Зачекаємо!» – погодився Шура. «Зачекаємо!» «Пішли!» – звернувся до мене. «Покуримо!» І, зістрібнувши на асфальт, ліниво омонув Сивого і пішов за будівлю, в бік злітної смуги. Я пішов слідом. Ернст, опинившись поміж Сивом та Ніколаєчем, нервово затупців і, знехтувавши всіма принципами гостинності, побіг за нами. Трава вздовж смуги була скошна і гостро пахла застигним соком. Будівлі, темні й порожні, як кухонне начиньо, Примарно стояли посеред осінньої рослинності, посеред кукурудзи, що підступала звідусі, Погрожуючи затопити собою всі шпарки, пробити асфальт своїми сухими стеблами та гострими коріннями, заповзти у вікна та каналізаційні люки, витягнутися на стіни і бляшані дахи, поховавши назавжди сліди перебування тут кількох поколінь авіаторів. Вітер приносив від гаражів запах негрітого сонцем мастила, що в'їлося в землю, роблячи її нечутливою. То він... Запитав я травмованого, вказуючи поглядом за будівлі, туди, де лишився Сивий із своїм кейсом. «Адвокат їхній, відповів Шура. З центру». «А Владлен Марленович чи Марлен Владленович – це хто?» «Бос, пастушок Марлен Владленович». «Ти його знаєш?» «Ні, він тут майже не з'являється. Так, що його ніхто не знає. Але всі бояться». «Скільки йому років?» – запитав я. Та звідки я знаю, здивувався травмований. Говорять, зовсім молодий. Мотний він якийсь, цей адвокат, сказав я, ще раз озирнувшись на будівлі. Та адвокат нормальний, не погодився Шура. Мені цей підарок не подобається, лисий, точно якусь підлянку підкине. І запхавши руки до кишень куртки, побрів уздовж злітньої смуги, буций чи важкими черевиками порожні пляшки з під пива, що тріплялись йому під ноги. Послухай. Запитав Єв Ернста, що кутився в стару шинель. «Ти знав Артура, Тамарного чоловіка?» «Артура?» – замислився той. «Артура знав. Ми навіть бізнес із ним робили. Погоріли, правда?» «Як вони з Тамарою жили?» «Добре жили», – відповів Ернст. «Правда, недовго. Він дотамілий від неї пішов. До сестри її». «Серйозно? Ну?» – запевнив мене Ернст. Там така історія була. Буря і натиск. Вони ледве не вбили одне одного. Таміла навіть вене різала. Бачив, скільки в неї на руках різних штук. Це що би шрами видно не було. Вони років два не розмовляли, потім помирились. Він загинув. Артур? Ні, ні! Виїхав! До Голландії. Торгував машинами, відкрив ресторан. Він їм пише іноді. Причому обом відразу. А ти звідки знаєш? Що знаю? Не зрозумів Ернст. Ну, про шрами, про те, що він пише. Так, я жив із Тамілою, пояснив Ернст. Півроку. Потім вона захотіла дітей. А я був не готовий. Авіація, сам розумієш. А так по них і не скажеш? здивувався я. По сестрах. Тихі такі. «Да, Германе, погодився він. Життя річ узагалі мало зрозуміла. Ніколи не знаєш, що ховається під поверхнею. Так, ніби все знаєш, все бачив. А як воно було насправді? Навіть уявити не можеш. Я озирнувся довкола. Справді. Як воно було насправді?